як до великих хлопчиків чи дівчаток. Немовлятам потрібна любов і пестощі, і як найбільше милих слів дитячою мовою. І маленький джем усе це матиме. Благослови Господь, його маленьке Селденько. Але ти найгірша з усіх, кого я бачив, Енн, відповів Гілберт, що був не матір'ю, а лише батьком, і не міг одразу зректися на станов пана Оракула. Як ти говориш з дитиною? Я в житті не чув такого. Цілком можливо, що не чув. «Іди, іде гей! Хіба я не гляділа три пари двійнят пані Гемент, коли не мала ще й одинадцяти років? Без з паном Оракулом просто через цві теоретики. Поглянь, поглянь на нього, Гілберти!» «Він усміхається мені. Він розуміє, про що ми говоримо. І ти згоден, згоден з мамою, плавда моє ангулятоцько!» Гілберт обійняв їх обох. «О матері, – мов він, – матері! Бог знав, що робить, коли створював вас!» Отож, маленького Джема любили і пестили, і говорили з ним дитячою мовою. А він квітнув, як-то і личило дитині в домі мрії. Леслі обожнювала його не менше, ніж сама Ен. Коли всі хатні справи були завершені, а Гілберт ішов до когось із хворих, вони віддавалися борхливим виявам захоплення і нестримної любові до малюка. Такими і застав їх того вечора Овенфорд. Леслі помітила його перше. Навіть у сутінках Ен побачила, як раптова блідість залила її вродливе лице, геть чисто змивши рум'янець із губ та щік. Овен підійшов, не дивлячись на Ен. «Леслі», – мовив він, подаючи руку. Уперше він назвав її на ім'я. Утім, рука, простягнута йому для потиску, була холодна. Увесь вечір, доки Ен, Гілпер та Овен жваво розмовляли і сміялися, Леслі просиділа дуже тихенько. І ще до кінця гостини перепросила і рушила нагору. Оувенів запал майже згас. Невдовзі по тому він і собі пішов зі смутним лицем. Гілберт поглянув на дружину. «Енн, що ти задумала?» «Я не розумію, що відбувається». Повітря нині в домі просякнуте електрикою. Леслі сидить, наче муза трагедії. Оувен Форд сміється і жартує – та очима серця невідривно стежить за леслі. Ти ледь тамуєш хвилювання. Зізнайся, що ти приховуєш від свого простодушного чоловіка. Не будь такий наївний, Гілберте. Пролунала подружня настанова Ен. А Леслі поводиться геть нерозумно, і я негайно піду і скажу їй про це. Ен знайшла леслі при вікні в її спальні. Уся кімната повнилася розміреним гуркутом моря. Леслі сиділа, склавши руки на колінах. У тьмянім місячнім сайфі. Прекрасна, докірлива постать. Н запитала вона тихо і обурено. «Ти знала, що Овен приїздить у чотири вітри?» «Так», – мовила Н без тіні каяття. «Чому ти не сказала мені Н?" вигукнула Леслі. «Якби я знала, то не лишилася себе тут. Поїхала би, щоб не зустрічатися з ним. Чому ти не сказала мені Н? Це було нечесно із твого боку. Нечесно!» Воста Леслі тремтіли. Уся фігура була напружена. Та Енн лише засміялася, схилилася і поцілувала смутне і ображене лице своєї подруги. «Леслі, ти маленьке, наївне дівчатко!» Оуенфорд промчав від Тихого до Атлантичного океану не для того, щоб зустрітися зі мною. Не послужило цьому причиною і палке нездоланне кохання до пани Корнелії. «Скинь цей трагічний вираз, моя Люба. Згорни його!» І заховай у найдайшу скриню Він більше ніколи не знадобиться тобі Є люди, здатні побачити очевидне Навіть коли сама ти не можеш цього Я не віщунка, та хочу зробити пророцтво Твоє життя більше не буде гірке Відтепер у нього прийдуть радощі, сподівання І наважуся припустити печалі щасливої жінки Тінь Венери стала добрим знаком для тебе, Леслі Минулий рік приніс тобі найкоштовніший подарунок – кохання до Оу Венафорда. А тепер лягай у ліжко і засни. Леслі підкорилася. Принаймні в ліжку вона лягла. Та навряд чи їй скоро вдалося заснути. Не зважувалася вона і мріяти яву. Досі життя було таке жорстоке до бідної Леслі, стежка їй випала така терниста, що вона не могла звірити власному серцю своїх сподівань на майбутнє. Проте вона дивилася на маяк, що спалахами світла осявав короткі години літньої ночі. І в очах її з'являвся ніжний, молодий, щасливий вогник. І коли наступного дня Оувенфорд запросив її на прогулянку до узбережжя, вона не сказала йому ні. Розтіл 37. Пана Корнелія приносить несподівану звістку. Одного дрімотного пообіття – коли затока взялася блякло синім кольором серпневих морів, а червоні лілеї по підворіттю в саду Ен здіймали до неба свої царственні чаші, щоб їх сповнено виливане золото сонця, на подвір'я маленького дому мрії впливла панна Корнелія. Того дня її не цікавили ані лілеї, ані водна блакит сатоки. Незвично бездіяльна сиділа вона в своїм улюбленім кріслі Гойдоці. Не шила і не робила взагалі нічого. Не проказала вона і жодного ущиплого слова на адресу будь-якої частини людства. Усі її фрази і зауваження були геть чисто позбавлені гостроти. Тож Гілберт, який відмовився від роболовлі і лишився вдома, щоб послухати її промови, був дещо розчарований. Що це сталося з паною Корнелією? Вигляд у неї не був ні смутний, ані занепокоєний. Навпаки – у ній вчувався дух затаєної радості. «Де Леслі?» – запитала вона так, мовби і це не мало ніякого значення. «Вони з Оувеном збирають суниці в лісі за її фермою», – відказала Енн. «Повернеться аж на вечерю, коли не пізніше». «Вони, здається, геть забули, що у світі існує така річ, як годинник», – докинув Гілберт. «Я не можу збагнути суті всього, що діється, та певен, що це ваші жіночі задуми». «Проте Енн, свавільна дружина, не розповідає мені, у чому річ. Може, ви розкажете пану Корнеліє? «Ні». «Зате, – відказала пана Корнелія, – мов би наважившись поглянути у вічій небезпеці і покінчити з усім в одну мить. Я розкажу вам дещо інше». «Я прийшла сюди нині саме для того, щоб розповісти це. Я віддаюся». Енн і Гілберт мовчали. «Якби пана Корнелія заявила про свій намір піти до гавані і утопитися, – вони могли би повірити в це, але не в те, що вона може вийти заміж. Тому вони чекали. Звісно ж, пана Корнелія обмовилася. «Бачу, ви обоє у шелеченні», – мовила пана Корнелія з лукавим вогником в очах. Тепер, коли тривожна мить зізнання була позаду, пана Корнелія знову стала сама собою. «Ви думаєте, я занадто молода і недосвідчена для подружнього життя?» «Знаєте, це...» «Доволі несподівана звістка», – відповів Гілберт, намагаючись опанувати себе. «Я багато разів чув, як ви казали, що не вийшла б за найкращого у світі чоловіка». «Я і не виходжу за найкращого», – незворушно мовила пана Корнелія. «Маршал Еліот далеко не найкращий». «Ви виходите за маршала Еліота?» – викнула Енн, знову спромагаючись заговорити, вражена цією другою несподіванкою. «Так, усі ці 20 років я могла вийти за нього будь-якої миті». Якби лише пальцем кивнула. Та ви ж не думаєте, наче я пішла б до церкви з цією живою купицею сіна? Ми, звісно, дуже раді і бажаємо вам усілякого щастя, розгублено і невиразно промовила Ен. Вона не була готова до цього. Їй і на думку не спадало, що колись вона вітатиме пану Корнелію з нагоди заручин. Дякую. Я знала, що ви будете раді, відказала пана Корнелія. Ви перша з моїх друзів, кому я розповіла про це. «Шкода, що ми втратимо вас як сусідку», – мала пана Корнелія, – мовила Ен, стоючи дещо сумною і сентиментальною. «Е, ні», – не сентиментальне відробала пана Корнелія. «Невже ви гадали, що я поїду на той бік затоки жити поміж усіх цих мак-алістерів, еліотів та крофордів?» Від зарозумілості еліотів, пахи мак-алістерів та марнославства крофордів спасти нас Господи. «Маршал переїздить до мене. Я втомилася від наймитів». Останній Джим Гастінгс, якого я взяла на це літо, найгірший з усіх. Він кого завгодно до заміжя доведе. Уявіть собі, учора перекинув маслоробку і розлив на землю велике цебро вершків. І навіть нітрохи не збентежився, тільки зареготав, як недоумок. Та й каже, що вершки, мовляв, корисні для ґрунту. Хіба не типовий чоловік. Я відповіла йому, що не маю звички вдобрювати своє подвір'я вершками. Що ж, пане Корнеліє? «Я теж бажаю вам усілякого щастя», – серйозно мовив Гілберт. «Проте, – додав він, – неспроможний устояти перед спокусою підражнити пану Корнелію, попри благальний погляд Н. Боюся, пора вашої незалежності скінчена. Як ви знаєте, Маршал Еліот дуже рішучий і не схитний. Я люблю наполегливих чоловіків», – відказала пана Корнелія. Еймус Грант, що колись ходив за мною, був геть інакший. «Справжній тобі флюгер». Скочив одного разу в стевок, щоб утопитися, а тоді передумав і виплив хіба не типовий чоловік. Маршал виявився рішучим і втопився б до кінця. А ще, кажуть, наче він гнівливий, вів далі Гілберт, інакше він не був би Еліотом. Я рада, що він такий. Цікаво буде часом роздратувати його. Зазвичай гнівливий чоловік багато що може зробити, коли надійде мить каяття. Але з тим, хто завжди погідний і незворушний, нічого не можна вдіяти. Як ви знаєте, пане Корнеліє, він ліберал? Так, доволі сумно визнала пана Корнеліє, і немає ніяких надій зробити з нього консерватора. Але він, бодай пресветеріанин, тож доведеться мені втішитися цим. Ви вийшли би за нього, якби він був методистом, пане Корнеліє. Ні за Нізащо. Політика для цього світу, але релігія для обох. І ви, пане Корнеліє, можете все таки стати вдовою. Ні. Маршал переживе мене оте живуть довго, на відміну від Брайантів. «Коли ви одружитеся?» – запитала Ен. «Через місяць. Моя весільна сукня буде з темно-синього шовку. І я хотіла запитати вас, Ен, Ревонько, як ви гадаєте, чи, доречно не буде надіти серпанок із таким вбранням?» Я завжди міркувала, що хотіла б надіти серпанок, якби колись надумала віддатися. «Маршал каже, щоб я наділа, коли хочу. Хіба не типовий чоловік?» «Чому б і справді не надіти, якщо ви цього хочете?» – запитала Ен. Бо так чи так, кожен воліє не відрізнятися від інших, мовила пана Корнелія, не схожа гедні на кого у світі. Як я вже сказала, мені хотілося б надіти серпанок. Та, можливо, його не годиться вбирати із жодної іншої сукнею, окрім білої. Ен, Рибонько, що ви мені порадите? Я зроблю так, як ви скажете. Я думаю, що зазвичай серпанок надівається з білою сукнею, визнала Ен. Та це лише умовності, і я згодна з паном Еліотом. «Я не бачу жодних причин відмовлятися від серпанку, якщо ви хочете його мати». Утім, пане Корнелія, що ходила в гості у ситцевих фартухах, похитала головою. «Якщо так не годиться, я ненадійно серпанка», – зітхнула вона, прощаючись із нездісненої мрією. «Отож, коли ви, напевне, виходите заміж», – урочисто мовив Гілберт, «я повідомлю вам найважливіші правила поводження із чоловіком, які моя бабуся повідомила моїй матері», коли вона виходила за мого батька. «Я певна, що дам раду з маршалом Еліотом», – спокійно відказала пана Корнелія. «Але послухаймо ваші правила». «Перше, упіймайте його». «Він упійманий. Далі». «Друге, добре, годуйте його, щоб йому було достатньо порогів. Що ще?» «Третє і четверте, не зводьте з нього очей. Я вірю вам», – виразно мовила пана Корнелія. Розділ 38 Червоні троянди Того серпня сад маленького будиночка був улюбленим місцем усіх довколишніх пчіл і справдешнім царством пісніх червоних троянд. Мешканці Дому Мрії проводили там багато часу, влаштовуючи пікніки в трав'янистому закутку поза струмком та споглядаючи оксамитові сутінки, у яких плавали великі нетлі. Якось увечері Овен Форд застав там Леслі саму. Енн і Гілберта не було вдома, а Сьюзен, на повернення якої чекала того дня, ще не приїхала. Північне небо над верхівками Сосон було бурштанове і блідозелене. У повітрі вже вчувалася прохолода. Серпень прямував до вересня, тож Леслі вбрала багряну шаль поверх білої сукні. Вони з Оувеном мовчки блукали вузькими привітними стежинами поміж квіткових заростей. Невдовзі Оувен мав поїхати. Його відпустка добігала кінця. Леслі відчувала, як несамовито калатає її серце. Вона знала, що цей пишний сад стане свідком зізнань, яким судилося зміцнити їхнє ще не висловлене порозуміння. Інколи, вчорами в цьому саду, чути дивний повів. Не мов дух аромату мовив Оуен, «ніяк не вдається збагнути, з якої квітки він долинає. Він невловний і нав'язливий, і дивовижно солодкий. Я часто уявляю, що це дух моєї бабусі Селвін повертається до старих любимих місць. Довкола цього будиночка, певно, плукає немало дружніх духів. «Я прожила під його дахом лише місяць», – мовила Леслі, «та люблю його, як ніколи не любила того будинку, де минуло все моє життя». Цей дім був зведений і освячений любов'ю, мовив Оуен. Такі будинки неодмінно впливають на тих, хто в них живе. А цей сад, йому понад 60 років, і його квітами написана історія тисяч надій і радостей. Деякі з них посадила дружина шкільного вчителя, а вона ж померла 30 років тому. І все одно, що літа вони квітнуть. Погляньте на ті червоні троянди Леслі. Вони, мов королеви цього саду. «Я люблю червоні троянди», – відповіла Леслі. «Енн подобається рожеві, а Гілбертові білі. Та мені потрібні багряно-червоні. Вони втамовують якусь жагу в моїй душі, як жодні інші квіти». Ці троянди дуже пізні. Вони квітнуть опісля того, як усі інші вже відцвітуть. У них тепло і осядо душа літа, що підходить до пори врожаю, мов Оуен, зриваючи один із вогненних напіврозкритих пупінків. Троянда – це квітка любові. Світ проголошував це впродовж багатьох століть. Рожеві троянди – це любов, сповнена мрій та чекання. Білі – любов, зневірена чи згасла. А червоні – що таке червоні троянди, Леслі? Любов переможна, тихо відказала Леслі. Так, любов переможна і досконала. Ви знаєте, Леслі, ви розумієте. Я покохав вас із першого погляду, і ви теж кохаєте мене, я знаю. Я не маю потреби запитувати, але хочу почути це з ваших уст. Мила, моя мила, Леслі щось відповіла дуже тихим і тремким голосом. Їхні руки і вуста поєдналися то була найвеличніша мить їхнього життя. І там, у старому саду, що знав стільки років кохання, слави і журби. Овен коронував її, заквітчавши їй коси багряною трояндою переможної любові. Невдовзі повернулися Ен і Гілберт у товаристві капітана Джима. Ен розпалила вогонь у каміні, щоб можна було помалуватися казковим танцем полем'я. І всі разом вони провели ще годину за доброю дружньою бесідою. «Коли я дивлюся на полем'я із хмизу, так легко повірити, що я знову молодий», – мовив капітан Джим. «Чи можете ви читати майбутнє в полум'ї, капітане?» – запитав Оуан. Капітан Джим подивився на них усіх з любов'ю, а тоді звернув погляд до жвавого лиця та ясних очей Леслі. «Мені не треба полум'я, щоб читати ваше майбутнє», – проказав він. «Я бачу в ньому щастя для всіх вас. Усіх. Для Леслі і пана Форда, для лікаря і пані Блайт, для маленького Джема і діток, які ще тільки згодом народяться на цей світ». «Щастя! Хоча зважайте, що я бачу для вас усіх і прикрощі, і хвилювання, і печалі. Вони будуть, напевне, бо жоден дім, хай то палац чи маленький дім рії, не зможе геть від них замкнутися. Та ніякі біди не схитнуть вас, якщо долати їх разом із любов'ю і довірою. Ви пройдете крізь усякий шторм, коли любов і довіра будуть вам за компас і за керманича. Раптом він підвівся» і поклав одну руку на голову Леслі, а другу на голову Ен. «Дві добрі, милі жінки, — мовив він, — чесні, надійні, віддані. Ваші чоловіки хвалитимуть вас при брамі. Ваші діти виростуть і назвуть вас благословенними в прийдешній літа». Незвична врочистість була в цій маленькій сцені. Ен і Леслі вклонилися, мов би одержуючи благословення. Гіл Перснацька провів долоний по очах. Овенфорд сидів захоплений, як ніби споглядав неземне витіння. Кілька хвилин усі мовчали. Дім Рії додав іще одну важливу, незабутню мить до своєї низки спогадів. «А тепер я мушу йти», – зрештою сказав капітан Джим. Мов неохоче, взявши капелюха, він поволі озернув кімнату. «Добра, ж вам усім». Ен заскочена і налякана незвичним смутком його прощального побажання – кинулися за ним до дверей. «Ми чекатимемо на вас, капітане Джим», – гукнула вона, коли він вийшов із хвіртки між двома соснами. «Неодмінно», – весело озвався він. Але того вечора капітан Джим сидів біля старого каміна в маленькому будиночку востаннє. енне неквапно повернулася до вітальні. «Так, Гірко?» «Гірко думати, що він вертається сам на той мис, де ніхто не зустріне його», – проказала вона. «Капітан Джим – таке приємне товариство для інших, що неможливо уявити, щоб він не був приємним товариством і для себе самого», – відповів Оуен. «Та йому справді часом, напевно, самотньо. Нині в нім було щось відпровидся. Він говорив, як той, кому небом дано передбачити. Але мені теж уже час іти». Енн і Гілперт непомітно вислознули геть. Проте, коли Оуен пішов, Енн повернулася до вітальні, де біля каміна досі стояла Леслі. О, Леслі, я знаю. Я така рада за тебе, мила, мовила вона, обіймаючи подругу. Ен, моє щастя лякає мене, прошепотіла Леслі. Воно здається завеликим, щоб бути справжнім. Я боюся говорити про нього, навіть думати. Я боюся, що це тільки ще одна мрія цього дому мрії, і вона розвіється, коли я покину його. Ні, ти його не покинеш, доки Овен забере тебе. Ти лишишся з нами до того дня. Невже ти думаєш, наче я дозволю тобі піти знову в той сумний і порожній будинок? Дякую, Люба. Я збиралася запитати, чи можна мені лишитися. Я не хотіла повертатися туди це було б, ніби повернення до нескінченного безпросвідку і холоду колишнього життя. Ен, якою подругою стала ти для мене? Добра жінка, чесна, надійна, віддана. Так описав тебе капітан Джим. Він сказав не жінка, а жінки, усміхнулося Ен. Можливо, капітан Джим бачить нас обох крізь рожеві окуляри любові, та ми можемо принаймні спробувати виправдати його віру в нас. Пригадуєш, Ен? замислено мовила Леслі, як того вечора, коли ми вперше розмовляли там, на скелях, я сказала, що ненавиджу свою вроду. Тоді я ненавиділа її. Справді. «Я думала, що дік ніколи не звернув би на мене уваги, якби я була негарна. Я ненавиділа свою вроду, бо вона привабила його. Але тепер? Тепер я рада, що вродлива. Адже це все, що я можу дати Оувену. Його артистична натура черпатиме натхнення в моїй вроді. І я відчуватиму, що прийшла в його життя не з порожніми руками. «Так, Оуен захоплений твоєю вродою. Хіба може бути інакше?» Але із твого боку Леслі нерозумно вважати, наче це все, що ти даєш йому. Я не пояснюватиму нічого, він сам тобі скаже про це. А тепер я можу замкнути двері. Я чекала, що Сюзен повернеться нині, але вона чомусь не прийшла. Я тут, пані Блайд дорогенька, мовила Сюзен, зненацька надходячи з кухні, і засапана, як хортиця. Далеченько із Глени сюди пішки тюпати. Рада бачити вас, Сюзен. Як почувається ваша сестра? Вона вже може сидіти, та, звісно, поки що не ходить. Ну, але тепер вона і без мене дасть раду, бо до неї приїхала донька. Ох, я скажу вам по-правді, добре знову бути тут, пані Блайдорогенька. У Матильде зламана нога, але язик цілісінький. Вона кого завгодно забалакає до смерті. Хоч і прикро казати таке про рідну сестру. Вона завжди була страшною цукотухою, пані Блайдорогенька. А проте саме вона першою в нашій сім'ї віддалася». Їй не надто подобався Джеймс Клоу, та вона ні за не хотіла його скривдити. Не те, щоб Джеймс був кепським чоловіком. Єдина вада в ньому, як на мене, це те, що передобідню молитву він завжди читає з таким пекельним стогоном, що в мене, пані Блайдорогенька, від цього геть зникає апетит. До речі, про заміжжя, пані Блайдорогенька, що правда те, що Корнелія Брайант віддається за маршала Еліота? Це та правда, Сьюзен. Пані блайдорогенька, я думаю, що це нечесно. От я ніколи в житті не сказала кривого слова про чоловіків, але ніяк не можу вийти заміж. А Корнелія Браєнд ганить їх повсякчас, і все, що їй довелося зробити, це простягнути руку і охопити собі, кого душа забажає. Це дуже дивний світ, пані блайдорогенька. Є ще й інше, як ви знаєте, Сюзен. Це так, скрушно зітхнула Сюзен. Але там, пані блайдорогенька. Немає ні заміжжя, ні весіль. Ростіл 39. Капітан Джим пропливає між берегів. Наприкінці вересня в чотири вітрини дійшов Роман Оу Щодня впродовж того місяця капітан Джим регулярно ходив на пошту, сподіваючись удержати його. Та одного разу він лишився на маяку. І саме тоді Леслі принесла додому його примірник разом зі своїм і тим, що призначався для Ен. «Ми сьогодні ж віднесемо йому книжку», – мовила Енн, схвильована як шкулярка. Того ясного, звапливого вечора прогулянка червоною дорогою до мису була дивовижно приємна. Потім сонце сіло між пагорбів у долину, повно згаслого прозахідного сяйва, і білий вершечок маяка спалахнув яскравою зурею. «Капітан Джим ніколи не спізнюється навіть на частку секунди», – мовила Леслі. Обидві вони на все життя запам'ятали обличчя капітана Джима в тому мить, коли вручили йому книгу. Його книгу життя, видозмінену і ошатне вбрану. Щоки його, бліді, останнім часом спалахнули юнацьким рум'янцем. Очі засяяли молодечим вогнем, та руки тремтіли, перегортаючи сторінки. Роман називався просто «Книга життя капітана Джима» і на титульній сторінці імена Оуэна Форда та Джеймса Бойда були надруковані як імена співавторів. На фронтисписі була розміщена фотографія самого капітана Джема, що стояв на порозі маяка, задивившись у долину понад морем. Оуен Форд класнув його якось, доки роман іще писався. Капітан Джеймс знав це, хоч і не міг припустити, що фотографія з'явиться в книжці. «Ви подумайте лиш, мовив він. «Старий моряк отут, у справжній друкованій книжці!» «Я стільки віку ніколи ще так не пишався!» «Мабуть, зараз ще не лусно від гордості!» «Не заснує нині вночі!» «До світанку я прочитаю мою книгу всеньку!» «Ми зараз підемо, щоб ви могли одразу взятися до читання», – відповіла Енн. Капітан Джим, який тримав книжку, мов священну реліквію, рішуче закрив її і відклав убік. «Ні, ви не підете!» «Доки не випити по чашці чаю зі старим», – запротестував він. «І чути цього не бажаю. А ти, помічниченьку, книга життя нікуди не дінеться. Я чекав на неї стільки літ, то можу почекати іще трішки, доки побалакую із друзями». Капітан Джим поставив чайник на плиту і витяг з буфета хліб і масло. Попри хвилювання, рухи його були кволі і непевні. У них не відчувалося колишньої стрімкої вправності. Проте Леслі і Енн не запропонували йому допомоги, знаючи, що це скривдить його почуття. слушний вечір вибрали, щоб до мене зайти», – мов капітан Джим, витягаючи з буфета торт. Мати малого Джо мені сьогодні надіслала повен кошик наїдків. «Я завжди кажу, хай Господь благословляє добрих кохуварок. Гляньте-но, ну, який гарний торт, весь у глазурі і горіхах. Не часто я можу так ото прийняти гостей». «Призволяйтеся, дівчата, призволяйтеся!» «Так, вип'ємо, друзі дорогі, за молоді літа!» Дівчата призволилася дуже весело. Чай капітана від Джиму вдався присмачний. Торт був достеменно витвором кулінарного мистецтва. Сам капітан Джим поводився як справжній король усіх гостинних господарів, не дозволивши собі навіть михцем поглянути в той закуток, де лежала його книга в сяйві зелено-золотої політурки. Та коли двері за Енн і Леслі врешті-решт зачинилися, обидві вони знали, що старий пішов одразу до книжки. І дорогою додому в уяві змальовували захват капітана, що перечитує із друкованих сторінок повість про власне життя, зображене в усій красі та барвах самої дійсності. «Цікаво, чи сподобається йому кінцівка, та, що запропонувала я», – мовила Леслі. Їй не судилося дізнатися про це. Наступного ранку... Ен прокинулася і побачила, що Гілпер схилився над нею, повністю вдягнений і зі стурбованим виразом. Тебе викликали? сонно запитала вона. Ні. Ан, боюся, що сталося на маяку. Сонце зійшло годину тому, а він досі горить. Ти ж знаєш, для капітана Джима завжди було справою честі вмикати маяк, щойно сонце сяде, і вимикати точнісінько на світенку. Нежахана Ен сіла в ліжку. Бліде світло маяка розпачливо зранало на тлі ясно-блакитного неба. «Може, він заснув над книжкою?» – розгублено проказала вона. «Чи захопився, аж забув про маяк?» Гілберт похитав головою. «Це не схоже на капітана Джема. Хай там як, я піду і подивлюся, що сталося». Зажди хвилинку, я піду з тобою», – схопилася Енн. «Так, я піду. Маленький Джем іще годину спатиме. І я покличу до нього Сьюзен». Тобі може знадобиться жіноча допомога, якщо виявиться, що капітан Джим захворів. То був дивовижний ранок, повний густих і ніжних барв та звуків. Затока сяїла, мов очі, всміхненої дівчини. Над дюнами ширіли білі мартини. За грядою мерехтіло велике, глибоке море. Прибережні поля були рюсенисті і свіжі в перших яскравих, чистих сонячних променях. Із надзатоки, танцюючи і посвистуючи, долинув вітер, обернувши прекрасну тишу на ще прекраснішу музику. Якби не лиховісна зоря на білій вежі маяка, ця вранічна прогулянка стала б насолотою для Н і Гілберта. Проте вони йшли мовчки, охоплені моторошним хвилюванням. На їхній стукіт не відповів ніхто. Гілберт штовхнув двері і разом з Н зайшов до середини. У старій вітальні було дуже тихо. На столі стояли рештки невеличкого вчорашнього бенкету. На полиці в кутку досі горіла лампа. Перший помічник спав на підлозі у квадраті сонячного світла біля канапи. Капітан Джим лежав на канапі, притискаючи до грудей свою книгу життя, відкриту на останній сторінці. Очі його були заплющені, а на обличчі застиг вираз безмежного спокою і щастя. Вираз того, хто довго шукав і нарешті знайшов. «Він спить?» – несміливо прошепотіла Ен. Гілберт підійшов до канапи і на кілька секунд схилився над капітаном Джимом. Потім випростався. «Так, він спить. Міцно спить. У півголоса мов Гілберт. Ен. Капітан Джим проплив між берегів». Вони не знали, напевне, у котрій годині він помер, Проте Ен завжди вірила, що його бажання було почути, і капітан відійшов у ту мить, коли з надзатоки здійнявся світанок. І з цим усіним припливом дух його полинув над перлино-срібним морем вранішнього світла, до гавані, що не знає ні штилів, ні бур. Де чекала на нього, його зникла Маргарет. Розділ сорковий. Прощання з домом мрії. Капітан Джим був похований на невеличкім цвинтарі по той бік затоки, неподалік від місця, де спочивала крихітна маленька Джойс. Його родичі звели на могилі дуже дорогий потворний пам'ятник, із якого сам капітан добряче покіпкував би, якби зміг озріти його за життя. Та справжній пам'ятник йому був у серцях тих, хто знав його, і в книжці, які судилося жити в наступних поколіннях. Леслі журилася що капітан Джим не став свідком гучного успіху книги життя. Він радо читав би рецензії. Майже всі вони такі доброзичливі. І побачити свою книгу на чолі списку бестселерів, ох, Ен, якби ж він тільки міг дожити до цього дня. Проте Ен, попри власне горе, була мудріша. Сама книга, ось що мало значення для нього, Леслі, а не те, що про неї скажуть. І він одержав її. Він прочитав її всю та остання ніж була для нього, певна, однією з найщасливіших, зі швидким, безболісним відходом на світенку, про який він завжди мріяв. Я рада за Овена і за тебе, рада, що книжка має великий успіх, але капітан Джим був задоволений, я знаю. Зоря Маяка так само невтомно несла свою нічну варту На мис прибув тимчасовий заступник, що мав працювати, аж доки велимутрий уряд постановить, котрий з багатьох претендентів найкраще дасть раду з обов'язками доглядача, а чи має найліпшу протекцію. Перший помічник жив у маленькій домі Мрії, де його обожнювали Енн, Гілберт і Леслі. І терпляче зносила Сьюзен, яка геть не любила котів. Я можу примиритися з ним задля пам'яті капітана Джима, бо мені пані Блай дорогенька, подобався був старий. І я стежитиму, щоб він мав собі кусень, і на додачу кожнісіньку мишку, що опиниться в мишоловці. Але більшого не просіть, пані Блайдорогенька. Коти – це коти. І повірте моєму слову, нічим іншим вони ніколи не будуть. Бо дай, не пускайте його до благословенного малятка, пані Блайдорогенька. Уявіть, який то буде жах, коли він висмакче подих із нашого милого дитятка. «То буде справдешня катастрофа», – мов Гілберт. «Смійтеся, лікарі дорогенький». «Та глядіть, щоб на кутні не засміятися, коли одного разу це станеться». Коти не висмоктують подиху з немовлят», – заперечив Гілберт. «Це лише старий забобон, Сьюзен». «Може, забобон, а може і ні, лікарі, дорогенький. Я знаю лише те, що воно трапляється. Кіт жінки небожа мого зятя висмоктав подих з їхнього хлопчика. І бідне невинне дитя було майже умерло, як вони його знайшли». «І байте же, забобон то чи ні?» пані Блайторогенька. А щойно я побачу, як це жовте чудовисько, не як коло нашого янголятка, то, певно, почастую його куцюбою. Пан та пані Еліот жили щасливо і дружно в яскраво-зеленім будинку. Леслі була зайнята вишиванням. Вони з Овеном мали побратися на різдво. Ен міркувала, що ж вона робитиме, коли її подруга поїде з чотирьох вітрів. Зміни стаються повсякчас. «Варто життя стати справді приємним, як щось у ньому напевно, змінюється», – зітхнула вона. «Продається старий будинок Морганів у Глені», – мимохійця уважив Гілберт. «Он як?», – байдуже відказала Енн. «Так, тепер, коли пан Морган помер, пані Морган хоче переїхати до дітей у Ванкувер. Мабуть, вона продасть його задешево, бо на такий великий дім у такому маленькому селі важко знайти покупця. Там дуже гарна околиця». Тож вона його, напевно, таки знайде, неуважно, мовила Ен, міркуючи, як буде краще – підробити чи омитати шви на довгих сорочечках джема. Її крихітний хлопчик уже за тиждень мав вирости з полюшок, і Ен була готова плакати, на саму думку про це. «А що як нам купити його, Ен? поцікавився Гілберт. Ен випустила шитво з рук і вражено поглянула на чоловіка. «Ти жартуєш, Гілберте?» Нітрохи, трохи, моя дівчинко і покинути цей будиночок – наш милий дім мрії, – недовірливо запитала вона. Гілберте, я і думати не хочу про таке. Вислухай мене, терпляче кохана. Я розумію і цілком поділяю твої почуття. І все ж ми обоє знали, що рано чи пізно будемо змушені переїхати. Але ж не так швидко. Не зараз, Гілберте. Нам більше ніколи може не випусти така змога. Якщо ми не купимо будинку Морганів – його купить хтось інший. А в Глені немає ні житла, де ми могли б оселитися, ні годящої ділянки для забудови. Цей будиночок був і назавжди лишиться тим, чим жоден інший не зможе стати для нас. Я визнаю це. Та як на лікаря, ти знаєш, він надто далеко стоїть від села. Ми відчували цю незручність, хоч і мирилися з нею. Тим паче він уже став замалий для нас усіх. А через кілька років, коли Джему знадобиться своя кімната, нам геть не вистачить місця. Я знаю, знаю. Очі Енн сповнилися слізьми. Я розумію все, що свідчить проти нього, але я так люблю його. І тут так гарно. Тобі буде самотньо тут без Леслі. І капітана Джима більше немає з нами. Будинок Морганів теж дуже гарний. І з плиним часом, я думаю, ми полюбили б його, адже він завжди подобався тобі Енн. Звісно, але... Гілберти... Це все так несподівано і раптово. У мене голова йде обертом. Десять хвилин тому я і думки не мала про те, щоб опокинути цей милий дім. Я міркувала, що зроблю тут навесні. Які квіти висаджу в саду. А якщо ми поїдемо, хто тут оселиться? Будинок і справді надто далеко стоїть від села. Тож його очевидно винайма якась непотяща, бідна, кочова сім'я. Усе сплюндрує і осквернить. Якщо так станеться, Ох, мені буде страшенно боляче. Я знаю, але не можна жертвувати власними інтересами із цих міркувань, моя дівчинко. Будинок Морганів відповідає всім нашим суттєвим очікуванням. І ми не можемо дозволити собі змарнувати цей шанс. Подумай про ту велику галявину між поважних старих дерев. І про клоновий гай за будинком. Дванадцять акрів. Яке місце для дитячих ігор? А ще там є великий фруктовий сад. І тобі завжди подобалася загляна стіна довкруж нього і двері в ній. Ти казала, що це схоже на чарівний сад із сказки. А затоку та піщані Дюне там видно не згірше, ніж тут, але не видно зорі маяка. Видно з віконця на горищі. Це ще одна перевага того будинку, Ен. Ти ж любиш велике горища. У саду немає струмка. Немає. Зате є струмок, що біжить крізь гай до великого ставу. «І сам той став недалечко. Ти зможеш уявляти, що в тебе знову є власне озеро осейних вод». «Гаразд. Але поки що не кажи мені більше нічого про це, Гілберте. Я можу подумати». «Звісно. Час іще є. Тільки якщо ми все ж його купимо, добре було б переїхати і обжитися там до початку зими». Гілберт вийшов, а Ен відклала в бік сорочечки маленького джема. Руки її тремтіли. Більше вона не могла шити того дня». Зі слізьми в очах блукала вона своїм скромним маєтком, де була такою щасливою королевою. Будинок Морганів справді мав усі переваги, на яких наголошував Гілберт. Околиця була гарна, і сам будинок достатньо старий, щоб мати традиції і статечну гідність, і достатньо новий, щоб бути сучасним та зручним. Енн захоплювалася ним, проте захоплення – це не любов, а вона так любила свій маленький дім мрії – і усе в ньому – сад, про який дбала, як то робило ще стільки жінок до неї. Сміхотлива сяйва струмка, що тихцем пробігав одальньому його куточку, хвіртку між двома репучими соснами, старий поріг із червоного пісковику, шляхетні осокори, дві крихітні скляні полички над каміном у вітальні, викрилену лиш тву кухонних дверей, комедні віконці на горищі, невеличку ямку на сходах, Усе це стало вже частиною її ства. Як вона зможе це покинути? Цей будиночок, колись освячений любов'ю і радістю, освятили знов її власне щастя та горе. Тут вона провела медовий місяць. Тут крихітна Джойс прожила свій єдиний короткий день. Тут на материнством прийшла знову з появою Джема. Тут вона чула солодку музику дзвінкого сміху свого синочка. Тут біля каміна сиділи дорогі серцю друзі. Радість і смуток, народження і смерть зробили маленький дім мрії священим до віку. А тепер вона мусить поїхати. Ент знала це навіть тоді, коли відхиляла Гілбертову пропозицію. Маленький будиночок став затісний для них, та і Гілбертові інтереси змушували їх переїздити. Його роботу, хай яку успішно, ускладнювало розташування їхнього дому. Енн розуміла, що так чи так, їхнє життя в цьому любому місці мало недовзі закінчитися, і знала, що мусить відважно дивитися у вічі фактам, але як боліло її серце. Це буде, наче, вирвати щось із мого життя, схлипнула вона. І, ох, аби ж лише знати, що тут оселяться добрі люди. Чи хай будиночок стоїть порожній, навіть це буде краще, ніж оселити тут якусь орду, яка нічого не знає ні про географію країни мрій, ні про історію, що дала цьому будиночкові його душу і індивідуальність. А коли сюди прийде така плем'я, будиночок дуже швидко зруйнується. Старі будинки швидко занепадають, якщо про них не дбати. Вони повисмикують усі троянди з мого саду, не стрихтимуть у сокорів, і огороже буде, наче рот, у якому бракує зубів, а дах протече і тиньк обсиплеться. І вони затикатимуть вибиті вікна подушками і килимками, і все буде споплюжене і брудне. Уява Ен так послужливо змалювала майбутнє занепад її маленького дому мрії, що завдала їй тяжкого болю, наче то вже відбулося в дійсності. Ен сіла на сходинці і гірко, нестримно заплакала там її знайшла Сьюзен. І стривожно взялася розпитувати, що призвело до сліз. «Ви ж не посварилися з лікарем, ні, пані Блай, дорогенька?» «А як і посварилися, то не журіться. Для подружжів це звична справа». «Так мені казали, хоч сама я щодо цього і геть не досвідчена. Він перепросить вас, і ви помиритесь». «Ні, Сьозен, ми не посварилися. Просто... Гілберт хоче купити будинок Морганів, і нам доведеться переїхати до Глена». «А я цього не переживу». Проте Сьюзен не поділяла її почуттів. Її помітно втішила перспектива оселитися в Глені. Щодо своєї посади вона нарікала хіба на те, що маленький будиночок був розташований так віддалік від села. «Це ж буде гарно, ох, пані Блайдорогенька. Будинок Морганів дуже зручний і такий великий». «Ненавиджу великі будинки», схлипнула Ен. «Ви не будете ненавидіти їх, коли у вас за півдесятка діток знайдеться», – спокійно мовила Сюзен, «А цей будинок уже нині замалий для нас. У нас немає кімнати для гостей, відколи пані Мур тут. І ця комора найгірша з усіх, де я мусила працювати. Куди не поглянь, усюди куток. Та ще ми так далеко від світу. Біг ми, тут немає нічого доброго, крім тих отоморських виднокраїв». «Можливо, далеко від вашого світу, Сьюзен, та не від мого», – кволою усміхнулася Ен. «Я не добре вас розумію, пані Блайт, дорогенька, але, звісно, я не надтовчена. Та якщо лікар Блайт купить будинок Морганів, тут він слушно зробить, можете бути певні. Там є водогін і просторі кумор з буфетами, а льоху такого, кажуть, і на всьому острові нема». «А тут теж льох, пані Блайт, дорогенька, як ви знаєте, не льох, а тяжкий смуток». «О, Сьюзен!» «Ідіть, ідіть геть!» – розпашливо вигукнула Ен. Комори, буфети і льохи – це ще не рідний дім. Чому ви не плачете з тими, хто плаче?» «Ну, плакати завжди була невдатна, пані Блай, дорогенька. Я волію розраджувати людей, а не плакати з ними разом». «І ви не плачете, пані Блай, дорогенька, бо ще спухнуть ваші гарні оченята. Цей будинок теж дуже добрий, і вам своє відслужив, але час тепер мати кращий». Майже всі друзі були згодні з думкою Сьюзен. Леслі єдина цілком розуміла Н. Вона теж довго плакала, коли почула цю звістку. Потім обидві подруги втерли сльози і узялися готуватися до переїзду. «Оскільки ми вже мусимо поїхати, зробімо це якнайшвидше, щоб усе лишилося позаду», – мовила сердечна Н, із виглядом гіркої покірності долі. «Ти полюбиш і будинок Морганів», «Коли його для тебе освятять безцінні спогади», – сказала Леслі. «Там гостюватимуть друзі, як робили це тут. Щастя зробить його рідним тобі, Ен. Зараз це просто помешкання, та із плином років воно стане твоїм справжнім домом». Ен і Леслі ще раз пролили сльози наступного тижня, обравши маленького Джема в його першу довгу сорочечку. Ен переживала це як трагедію аж до вечора – коли в нічній льолі перед нею знову постало її торгуці немаля. А потім будуть коротенькі штанята, а потім довгі, а тоді він стане дорослий, – зітхнула вона. «Та ви ж не хотіли би, щоб він назавжди залишився немовлям, пані Блай, дорогенька, правда?» – озвалася Сьюзен. «Він такий милий у своїх гарнесеньких сорочечках, із-під яких видно крихітні ніжки. Благослови Господь його невинне серденько. І подумайте, що просувати доведеться менше». «Ен, я одержала лист від Оуэна», – мовила щаслива Леслі, входячи у вітальню. «Такі добрі новини!» Він пише, що збирається купити цей будинок у церковних опікунів, щоб проводити тут кожне літо. «Ен, ти не рада?» О, Леслі, рада – це не те слово, що може передати моє відчуття. Аж не віриться, що це правда. Тепер, коли я знаю, що цього будиночка не сплюндрує жодне плем'я вандалів і що йому не загрожує руйнування – Мені буде легше на новому місці. О, це дивовижно. Дивовижно. І от одного жовтневого ранку Ен прокинулася і зрозуміла, що нині востаннє спала під дахом маленького домомрії. Та часу на те, щоб журитися, не було. Усі складали і перевозили майно. Тож надвечір будинок стояв порожній і голий. Ен і Гілберт затрималися, щоб попрощатися з ним. Леслі, Сьюзен і маленький Джем – Уже поїхали до Глена з останньою ефірою. Світло призахідного сонця линули в кімнати крізь незашторені вікна. «Як сумно і докірливо дивиться на нас дім», – мовила Ен. «Ох, як я то житиму за ним цієї першої ночі в Глені!» «Ми були дуже щасливі тут, моя дівчинко, з великою любов'ю мов Гілберт. Ен душила сльози. Вона не могла проказати ні слова. Гілберт чекав на неї біля хвіртки між двох сосон доки вона неквапно обійшла всі кімнати. Вона їде, але старий будинок стоятиме тут, дивлячись на море своїми химерними вікнами. Усінні вітри стогонітимуть довкола нього, сірий дощ батужитиме його, а білі тумани з надзатоки ховатимуть від сторонніх очей. І місячне сяйво линутиме на стежки, якими ходила дружина шкільного вчителя. І старе узбережжя буде повне колишніх чарів, і вітер звапливо свистітиме понад сріблястими дюнами, і гуркіт хвиль долинатиме із червоних скелястих бухт. «Але нас тут не буде», – крізь сльози мовила Ен. Вона вийшла на ганок і замкнула за собою двері. Гілберт чекав її і усміхався. У небі на півночі спалахнула зоря маяка. Маленький сад, де ще квітнули хіба чорнобривці, вбирався в шати вечірніх тіней. Ен уклякла і поцілувала вичовганий старий поріг, котрий уперше переступила в день свого весілля. Прощавай, дорогий Дома Мрії, прошепотіла вона.